Salme 6. Til dirigenten på strengeinstrumenter i den lavere oktav. En sang med musikkledsagelse av David. Jehova, i rettesett meg ikke i din vrede, og til rettevis meg ikke i din voldsomme harme. Vis meg din gunst, Jehova, før jeg visner bort. Helbred meg, Jehova, for mine knokler er blitt forferdet. Ja, min sjel er blitt meget forferdet, og du, Jehova, hvor lenge? Å, vend tilbake, Jehova, redd min sjel, frels mig for din kjærlige godhetsskyld. For i døden er det ingen som nevner deg. Hvem priser dig i skjehold? Jeg er blitt trett av å sukke. Hele natten får jeg min seng til å svømme over. Med mine tårer får jeg min divan til å flyte over. Av gremmelse er mitt øye blitt svagt, det er blitt eldet på grunn av alle dem som viser fientlighet mot mig. Gå bort fra mig, alle dere som praktiserer det som er skadelig, for Jehova skal visselig høre lyden av min gråt. Jehova skal i sannhet høre min anmodning om velvilje. Jehova skal ta imot min bønn. Alle mine fiender skal bli fullstendig til skamme og forferdet. De skal vike tilbake. De skal bli til skamme på et øyeblikk.